Néhány szó arról, hogy miért is vagyunk most itt. Ugye mindenki tudja, hogy 2008 óta komoly gondot jelent a lakosságnak törleszteni a deviza hiteleit, és ameddig arról volt szó, hogy ez egy átmeneti állapot, addig úgy mindenki ült a vabírjain és arra gondolt, hogy majd megoldódik magától. Eltelt három év, volt három kormányunk, és egyik sem oldotta meg a problémát és a probléma nem oldja meg saját magát sem, úgyhogy nekünk kell valamit tenni ez ügyben. Azért vagyunk most itt, hogy az érdekképviseleti szervezetek, illetve a hitelkárosultak fel tudják venni egymással a kapcsolatot, meg tudják beszélni a problémát, és elkezdődjön egy kommunikáció, ami megoldást nyújt a dologra. Elsőként meg is kérném dr. Léman Györgyöt, hogy legyen szíves beszélni a jogi megoldásról. Mindenki tisztelettel is szeretettel köszöntök. Tegnap a televízióban elhangzott Boros Imrétől, meg gondolom más szörgazászoktól is azt, hogy ezen a mostani helyzeten változtatni nem lehet. EHO televízióról van szó. Rendkülön módon fel vagyok háborodva, fel voltam tegnap is. Ilyen marhasságot nem kellett volna mondani. Ez a probléma jogilag, ugye te hát el közgazdás meg ezt a gondot, mint hogy én sem szólok fel az ő dolgaiba. Talán meg kellett volna kérdezni az, aki ott többet ért hozzá. Ha valamivel többet értek, és én azt mondom, hogy ennek a helyzetnek a mostani megoldása jogi szempontból igen egyszerű. Az igaz a világos semmi problémát nem látnék ennek a rendezésében, akkor ha igaz lenne, hogy egy független bíróság mindenfajta ráhatás nélkül ezt úgy kezelni, hogy a jogszabályot írják. Hiszen semmi más nem kell tenni, csak a jogszabályokat be kell tartani. Na, de hát megjelent három nappal ezelőtt, ugye, külügy, Amerika külügyminisztere, és ő maga is megállapította, hogy aggódik a bírói függetlenség miatt. Mert hát jobban aggódhatott volna, ha jól emlékszem, 55 évvel ezelőtt valamiféle függetlenségnél, sem, hogy be, ezekbe belevisse az óra, de ettől még igaza van. E ettől még igaza van, és én tartok attól, hogy a bírói függetlenség ide, a bírói függetlenség oda, a hatalommal kapcsolatosan azért nem mindig úgy ítélkeznek, ahogy azt a jogszabály megkövet. Ennyit a bíróságra, majd a végén visszatérnék rá, és hogy miért látom ilyen nagyon egyszerűnek ezt a megoldást, illetve ennek a problémának a megoldását. Azért, mert annyira tarthatatlanok ezek a szerződések. Ha már a tegnapi napot mondtam, hogy televízióban megszólaltak, két közgazász, a másik a Róna Péter volt, az nagyon helyesen azt mondta, hogy tulajdonképpen egy kitöltetlen váltó nem más ez a szerződés. És ha jól meggondoljuk a PtK-nak az 523. szakaszát, akkor a kitöltetlen váltó, hiszen a PtK 523. na mondjuk el, hogy miről van szó. A kölcsönszerződés alapján a, hitelező, a pénzintézet vagy más hitelező az adós és rendelkezésére bocsát megfelelő pénzösszeget, és az adós vállalja a szerződés szerint visszafizeti. nekem még egyszer figyelni, mit mondtam? A szerződés szerint visszafizeti. Ha megnézik a szerződés, a kölcsönszerződés, nyílt benne. Nyílt benne, hogy a szerződés szerint hogy kell visszafizetni. Nem biztosítanak egy egyoldalú szerzős módosítási jogot a pénzintézetnek, és majd a... Pénzintézet fogja megmondani, hogy milyen módon fogják, kell majd visszafizetni. Gyakorlatilag nem is lehet érteni, hogy mi ez, most még néhány jog, és még egy. Az, azért jöttem ide, hogy megnyugtassam magukat, és elnézést kérek, egy kicsit hosszabban részletezem ezt, de szeretném, hogyha meggyődnél magukat, és jogszabály alapján, hogy hát tényleg profanek egyszerű. S a nem kell aggódni, nem kellene aggódni, akkor, ha nem ennyi lennénk most itt, hanem jóval többen, és felvennék a feneküket azok, akik nekik baj van, és mennének a bírosságra. Ím kérdezték meg tőlem, hogy hát mi kellene ahhoz, hogy ez rendben legyen, ha már ilyen biztos vagyok benne. Mondjuk ezer darab keresse, de inkább tízezer darab, és kész, és a bankok elputolnának én. Csak ennyi az egész. Hát 45-ben keresette, persze, hogy elbánnak, pláne velem. De a mellettem van ezer vagy tízezer ember, és azt mondják, hogy kérem, jogszabás szerint ez van, ezt nem bírja ki sem a bíróság, sem a hatalom. Most se tudnak ellenkedni. Néhány hete már azért ezeket én elmondtam, közé a kereszteteveleket. Egy szó, egy kukot nem mondanak ellen. Senki. Négy számkolat. De menjünk vissza, tehát nekem most a célom az, hogy meggyőzzen magukat. 523. szat, az 205. De most ne azért sodorjam ezeket, hogy néhány számot mondjak. Tehát ugye a szerzős nem más, mint a felek egybe az gyakorlatnyilvánítás, ő 205. szakasz. Ha az előbbére visszautalok, hogy a Róna Péter alapján, egy nyilatkozat alapján, hogy ez egy kitöltetlen váltó, akkor tehát igazabban abban, hogy a szerzőből nem lehet megállapítani azt, hogy hogy is kell majd a, a törlesztő részletekel szerint a kölcsönt visszafizetni. Ezt úgy oldották meg, és ez úgy kell helyesen értelmezni, hogy a szerződésnek ez a része, ez ahhoz, hogy létrejön a szerződés, benne kellene lenni. Tehát mondom igaz. Tehát a szerződés létrejött akkor, amikor aláírtuk a kölcsönszerződés, és ez az eleme az mindig akkor jön létre és utólag módosul, amikor a, a hitelező a bank az megállapítja, hogy most jövő hónapban mennyi lesz a törlesztörészet. Ha hát, tudom, jól tudom, a, ezen a mai napon megint emelkedett a törlesztörészet, legalábbis a bankok egy részére. Fogalmunk sincs, hogy miért, ők emeltek, úgy gondolták. De ha idáig eljutottunk, és most már mégiscsak azt kell mondjam, hogy bár igaza van rónapételnek, Péternek, de most már megfejthettem azt, hogy a szerzés hogy jön létre, akkor rá kell jöjjek arra, hogy velejék tisztességtelen szerzésről van szó. Na miért van erről szó? Hát azért, mert a PTK 209 szakaszt is elő kell venni, annak az egybekezdése megmondja, hogy mikor a tisztességtelen és feltétel. Hát nagyjából akkor, amikor egy oldalon úgy állapítanak meg a tisztesség és, és művétányosság követelményeivel ellentétesen valakinek jogot kötelezettséget, hogy az csak hátrányokat jelent a másik fél számára. Hát ez a tisztességtelen szervési feltétel, általános szervési feltételeknél, vagy pedig a szerződésben írt feltételeknél. Ha ezt elfogadjuk itt, és visszatérünk az előbbire és azt mondjuk, hogy a FÉTIKA 209. szakad következő bekezdésében azt mondják, az is tisztességtelen, hogyha egy szervísi feltétel érthetetlen, vagy homályos, tehát ennyi elég, akkor jól tudjuk, hogy ez a szervísi forma, most mindegy, hogy a kormány hogy engedte meg az egyoltalú szervísmódosítási lehetőséget, és abszolút nem érdekel, mert ez tisztességtelen. És ha ide jutottunk erre a tisztességtelenségre, akkor vagyok egyenbiztosabb a dolgomban. Ez azért van így, mert hál' Istennek, ebbe a részében hál' Istennek, hogy az EU-hoz csatlakoztunk, mert azoknak van a 93 13-as tanács, egy, az Európa tanácsnak mondjuk egyelőre rendelete, 93 per 13-as, és ez szerint, ha meghatárt, ez szerint kellett igazítani a mű jogszabályánkat, és ez pont erről a kisztességszeres feltételekről szól. Na most ezt 2008. Március 1 vezették be Magyarországon, és 2008. mártus 1 óta kötődni kell ehhez az irányelvet, tehát nem rendelet, irányelvet. Ennek alapján meg is jelentek egyébként bírói határozatok, egyébként ez már Luxemburgban jelent meg, az Európa Közösségi Bíróság előtt. Ha jól emlékszem, akkor talán 243 kötően 08-as határozat, határ, csak azért, hogy tudják ellenőrizni, ezt a vélet utána néznek. Tehát ebben már mondják is, hogy ha ilyen tisztességtelen szeldési feltétel van, abból pedig semmiféle kötelezettség nincs az adósra nézve. Tehát tovább észletesen azt hiszem, na, szóval el, hogy ezeket azért elmondjam, hogy meg tudjam győzni magukat, hogy nagyon ofon egyszerű szerzősről van szó. Ha pedig, tehát, tehát folytatva innen, ha nincs kötelezettség abból, ha, szervés, ha tisztességtelen szerzősi feltételt kötnek, írnak egy szerzőbe, akkor bármelyik adós mondhatja azt, hogy már pedig nem fizetek, már pedig nem engedem át a házamat, Hiába be akarnak jönni, és erre majd még később visszatérek, hiszen egy tisztességtelenet szervési ezt, ezt már megmondtak, ugye ez az előbemültet számú luxemburgi bírósági döntés. Meg ez a másik, ez az irányelv is. vagyok a -e Na most ezek azok a szempontok, amelyiket jó lenne, hogyha itt Magyarországon ezt figyelembe vennék a bíróságok, és jó lenne a bankot és odáig szeretnék eljutni. De tulajdonképpen nekünk nem is nagyon fontos ez a per, de nagyon szeretném, ha minél többen megindítanák. De hát én védeni, szeretném ezt az országot, és kétségbejtőnek látom most az állapotot. Amikor tudtam, azt, hogy ide kell a koszúszóba alá jöjjek, akkor persze működött az, hogy 162 évvel ezelőtt hasonló módon volt ugyanezen a napon, borzalmas állapotban az ország, és akkor azt hiszem, de augusztus 9-én vesztettünk is. Erre most nem vesztünk. Talán nem annyira szomorú a helyzet, minden esetre súlyos és az akkori ellenségeink, ahogy tisztességesebbek voltak, mint a bankok. Mert azok nem voltak családok, azok megmondták, hogy bennünket el akarnak foglalni, ki akarnak hoztani. Ezek családok. Ez a magatartás, amit ezek a bankok művelnek, ilyen szerzésekkel. Hogy is van a család? Állnak kétszínű csalók. Ez az. Ez a szerződés, ez ilyen emberekkel származik. Hát tessenek megnézni. Nézzék meg, mit művelnek. Nézzék meg a kezelési költséget, hogy módosítsák. De ez egy kötelezettség tetszésük szerint. Hol van ebben a szolgáltatás, ellen szolgáltatás arányossága? A megfelelő arányossága, tehát tisztázni ezt, Sehol. Hasútra csapnak, és azt mondanak, amit akarnak. Mitől is van a törlesztő részleteknek ez a drámai emelkedése? Vagy a kamattól, vagy a, a árfolyam változástól? Először ugye úgy csinálta meg a keresetlevelet, hogy a kamat változás, hát ez természetesnek tűnt, hogy a svájci a kamatváltozását követve nő a törlesztő részlet. Igen ám, de védek. ez miért van így, mert a Száv mondtam, hogy ha a bevid alapú hitelek a törlesztő nő is abban a kamat, akkor az csak és elsősorban a svájci franc kamatváltozása miatt lehetséges. 2008-ban bedölt a svájci franc kamata, csak nem a nullára tukarogott, valahol 0,8 körül megállt. Nálunk pedig megemelkedett 8 ra Mivel ellentétes volt a folyamat, ugye hát ez nem lehet, természetes hogy ez okot ad nekem a keresetleg, mert utána védekeztek a pénzcentrum által, hogy át nem a kamat volt a probléma, hanem az árfolyamváltozás. Árfolyamváltozás, egyszer majd ne megnézni azt a táblázatot. Pont kétszer számít számítják fel, mint az árfolyamváltozási százalékot. Fofon egyszerű szervések vettek ebből, a harmadik szerdős lett aztán a legérdekesebb, hiszen abban kellett nekem eljutni, hogyha egyszer pénzt vettek fel, egy én azt hiszem, hogy ez, ez megfelelő fordulat ebben a helyzetben. A pénzt vettek fel ők hitelbírálati díj vagy egyébként ezer forintokat. Rögtön a szervős Sőt, az Alkotmánybíróság megengedte nekik egy 273-as számú 2005-ben kiadott Alkotmánybírósági határulata, hogy akár a személyes adatok sérelmére is kutakodhatnak az adatok irány, csak azért, hogy a hitel képessége azt biztosan vehessék, akkor ők felelnek azért, ha később ez a hitel, Hát ha ők a személyes adatokat is nyugodtan megsérthetik, hisz az Alkapánybíróság azt mondta, hogy a fontosabb érdek, hogy a biztonság meglegyet, mint a személyes adatok, akkor miről beszélünk? Akkor a bank, ha véletlenül nekem megszűnik a munkahelyem is, nem tettek róla, és ő ezt nem vizsgálta, és pénzt kapott érte, hát talán felelne érte a bank? Miért kell akkor nekem, hogy miért kell kivonuljak a lakásomból? Mert ekkor jön az, amire gondoltam a harmadik kereset hogy nem a felmondással szűnik meg a szerződés, hanem miért azzal szűnik meg, hanem azzal, nem ak a akkor szűnik meg, amikor nem tudom fizetni a hitet, nem akkor szűnik meg, amikor bekövetkezett az ok, ami miatt majd nem tudom fizetni. Az, amikor mondjuk a munkahelyen megszűnt. És ez pedig a teljesítés lehetett össze. Ha már a pétikáknak sodortam, háromsági metet, a fétiká. Én a harmadik bekezdés, ugye, hogyha jogosultnak a magatartása vezetett, vagy esetleg arra vezetett, ellenszolgáltatást kapott. Azért, hogy biztosan lehessen, ha a hitelképesség vizsgálatára vette fel a pénzt, és rajtunk kívülálló oknál fogva teljesítése képtelen vagyok, akkor mivel ellenszolgáltatást kapott azért, hogy akkor ő fele, akkor itt, ha következetes vagyok, akkor a kötelezet mentesült a további kötelezettség alól. Ehelyett abban fordítva, Kitte ki, ki akar tenni a lakásból és gyalázatos törülményekről. Hát arra is kell részletedni, hogy a tisztességtelen feltételek még hol vannak, mert hát, nagyjából az egész szerződ Nagy hirtelen, hát azért nagy hirtelen, ez a váza, ennek az ügynek, természetesen lenne még hozzáfűnni való, de azt hiszem, hogy most így itt a szobor alatt ez talán elegendő volt, hát visszatérve a bíróságra, ez ügytelen elérni. Terveztem azt is, hogy külföldre ki kellene menni, tehát előbb itt kell megpróbálni. Itt az előbb szóba került, szóba, biztos érve, szóba került, igen, jó. Szóval szóba került az, hogy Strasbourg, és Strasbourgban nem mennék. Csak, hát az, most elnézést kérek, az egy, az egy szóhivatal. Tessene kell lénni, az, hogyha valakit vernek itt a fűzőn, esetleg abból lenne valami de azok, ilyen, azok nem érzékenyek az ilyen problémákra. Máshol pedig hova kellene menni? Vagy belföldön, meg nem is ez volt az én gondolatom, hanem az, hogy a tulajdonossal szemben, ugye, mert a tulajdonosnak van osztaléka, a tulajdonosa, a bankoknak a tulajdonosa nem magyar cég, az külföldi cég. Ha külföldi cégnek van osztaléka, akkor külföldön az osztalékot elkezdem támadni. Ugyanazért, mert ugye érvénytelen szerződés, semmi szerződéssel. Szereztek osztalékot, ők nagyon egy ez jó alapnyű gazdagodás. Kicsit messze vagyok még ettől. Bízzunk el a Magyar Bíróságban muszáj, hiszen jó képességűek ezek a bírók bárki bármit volt. A baj az, hogyha ilyen kevesen vagyunk, mint most. Még egyszer visszatérek. Ezer, kétezer, nem tudom megbecsülni, tízezer szerződést kereset levélnél semmi gondunk nem lenne. A világon semmi. Hát előkerüljenek a farbával. Engem így egyedül el lehet hallgatni, magukat is. De hogyha minden tizedik vagy századik károsult oda megy és azt mondja már pedig, még egyet nem értek. Keresett leveleket leadni, jó néhányan keresnek és kérdezik azt, hogy mennyibe kerül. Miután költségmentesi nyilatkozatot természetesen leadunk, vagy költségmentességet, vagy illetékfejlesztési jogot kapunk. Ha kapunk, és elveszítjük a pert, hiszen benne van a papiba, hiszen, mint mondtam, hát azért, azért el, Magyar Bíróság előtt ezzel előjönni, ilyen kormányhozzállás mellett azért elég problémás, tehát benne van a bukás veszélye, hát hogy ne lenne. És akkor mi van, ha végén perköltségre köteleznek bennünket? Hát már csontra el vagyunk adósodott. Hát a banknak állandóan tartunk. Na bum, tehát ilyenkor azért hagyd legyek cinikus. Na és akkor még tartozom 300 forintot, hát így is már mindenem elment. Na most akkor pont ettől riadok meg, hogy a banknak most tartozom 3 millió forintot, és még lesz perköltsége, hát akkor lesz 3 millió 300 forint. forint. Hát ezen már de ezen azért engedelmet kérek, azért lehet nyerni, és azért meg kell próbálni. És csak nem teszem fel a kezemet, hogy na most már gyertek is foglaljátok el a, a házamat. Egy dolgot akartam volna, talán elfelejtettem meg a nagy felhajt, a be elmondani. a perindításokat. Az előtt volt arról szó, hogy egy éves perindítás van, amikor ilyennel hivatkozunk, ez a, kettő, a 209 as alapján természetes, és hál' Istennek most beiktattak egy 209 per B, figyeljék majd ezeket a jogszabályokat, második bekezdés, tehát 2008. március elsőjétől kezdve semmis ez a felis, ami tisztességtelen. Szerzőség feltétel tartalmaz. Ez amit az előbb kihagytam. Most egy pici gondolatban próbálom átgondolni, hogy mit hagytam, és talán fontos lehet. A másik, mindig részleges érvénytelenséget próbálok kérni, mert nehogy az eredeti állapot helyreállítását megállapíthassa a bíróság. Hál' Istennek még mindig a 209 b pontnál tartva, csak az adós érdekével egy semmiségre hivatkozni. Tehát nálunk van ilyenkor a labda, és azt mondom, hogy felében érvényes, hát miért ne lenne érvényes? és a hibákat, azokat próbál típősöbben akkor a 27-2 bekezdése szerint a bíróságnak lehetősége van érvényesíteni a bíróságot, a szerződést, és ez is a célom. Természetesen nem az eredeti állapotot akarom helyreállítanom, a bíróság javítsa ki, hogy jó legyen, hiszen teljesíteni akarok, de tisztességesen. Ezek lettek volna, mondom, most, amíg eszembe jutott, és amivel készültem önöket. Örülök, hogy itt tetszenek lenni, örülök, hogy elmondhattam, és hát, hogyha valós tovább. Megy ez a dolog. Egy, most egy kis csalódás bennem van. Szóval lelkesen csinálom, én egyedül, én egyedül is elég vagyok, örülnék, hogy az ügyvédek még azért néhány még mellém állának. de én, én fene tudja valahogy így, így öregettem meg, hogy mindig szoktam mondani, hogy egyedül is sok vagyok. Szóval én nekem nem kell, de persze segíthetnének, maguk vannak kevesek. Így nem fog menni. Ha csak ennyien segítenek, akkor, akkor, akkor nem fog, akkor engem el lehet hallgatni. Ez, ez nem egy művészet. Tehát ez így, az akkor megy, és, és tetemre hívni. Tehát szeretnék ütközni velük. Tehát várom a pert, hogy mit, én elmondom, ők mit mondanak. Értelmesen érvelni ebben a kis országban, amelyik én mondtam 162 évvel ezelőtt nagyon nagy bajban volt. Akkor már, akkor augusztus 9-én elvesztünk, most elfogunk vagyunk lesz Nem tudom. Szeretném, hanem. Köszönöm, hogy meghallgattam. Nagyon szépen köszönjük dr. Lémany Györgynek a részletes tájékoztatást a jogi lehetőségekről. Még annyit fűznék hozzá az ő mondandójához, hogy én március 3-án adtam be a Szegedi Városi Bíróságra a keresetemet, ahol én és a feleségem vagyunk a felperesek, és az OTP bank az alperes, és ez a kereset összesen per pillanat egy oldal. Még a mellékletek vannak a másik oldalon, a felsorolva, illetve a felek a harmadikon. Tehát, hogy valóban nem bonyolult dologról van szó. Még ilyen jellegű pernek végeredményéről én nem tudok. Próbáltam minden módon ennek utána járni, de még nem született jogerősítélet ilyen jellegű perben. És minél előbb célszerű lenne egy ilyennek a végére járni. Mert abban az esetben, hogyha nem is kell akár több ezer főnek, de hogyha egy valaki jogerősen legfelsőbb bíróság által megítélt kártérítést tud a bankiánál elérni. Onnantól kezdve, bár Magyarországon, amennyire tudom, nincs precedens jog, és nem vagyok jogi szakember, de majd erről megkérdezzük esetleg dr. Léman Györgyöt még alkalmattán Tehát onnantól kezdve a városi és megyei bíróságok sem fognak másképpen dönteni, mint ahogy annak idején a legfelsőbb bíróság döntött, mert um, mert ez a szokás. Nincs precedens jog, de, de mégis így működik a magyar jogrendszer. És elég egyetlen egy olyan okot találjunk, amire azt mondja a bíróság, hogy az valódi indok a kárterítésre. Ernek van több módja. Én például nem egészen olyan jogi alapon adtam be a keresetemet, mint amit Dr. Lehman mondott, de ez egyáltalán nem baj, mert hogyha tízféle keresetet beadunk, vagy százat, és abból eléri az eredményét, ahhoz mindenki hozzá tud csatlakozni, és később saját maga is eredményesen tudja perelni a pénzintézetet. Hogy még pár mondatot az én keresetemnek a jogi hátteréről elmondjak, az én célom, hogy azért kérjek kártérítést az OTP-banktól, mert ő egészen addig emelte a hitel ügyleti kamatait, ameddig a svájci fran alapkamata nőtt, de amikor 2008 őszétől 2009 tavaszáig a svájci Egybank gyakorlatilag 0,21 néhány százalékig csökkentette az alapkamatot, saját bevallások szerint is kifejezetten azért, hogy ezzel megmentsék az ő devizájukban eladósított embereket, akkor ezt a magyar bankregyszer nem árazta be és nem csak egy-két bank, hanem egyetlen bank sem, tehát itt azért felmerülnek különböző és verseny ö, problémák is. Megkerestük ez ügyben a versenyhivatalt, megkerestük a pénzügyi szervezetek állami felügyeletét, de nemigen foglalkoztak érdemben az ügyel. Még ami fontos, hogy én egy Excel táblázatban számoltam ki a kártérítési igényemet, ez úgy történt, hogy bár nem volt egyszerű, de megszereztem a Svájci Fran alapkamatának az adatsorát. Ez Magyarországon nem elérhető információ, nem tudom, van-e bárki, aki tud magyar elérhetőséget, mert engem most hiánypótlásra fölhívott a Szegedi Városi Bíróság, hogy adjam meg a forrást, hogy honnan van meg a Svájci Fran alapkamatának az adatsora, és nem tudok ilyen magyar forrást megnevezni mert hogy nekem ez csak azért van meg, mert egy bankos ismerős kimásolta a számítógépéről a bankból, és ezt nyilván nem adhatom, nem mondhatom meg a bíróságnak, hogy ez ilyen módon jutott hozzám. Ezt egyébként doktor Léman is kifejtette már korábban, hogy az alapkamat annyira nem volt nyilvános, hogy gyakorlatilag... Igen, gyakorlatilag el van titkolva, és nekem csak ilyen módon sikerült a keresetemet a számokkal alátámasztani. Um, de... De elnézést kérek, az előbb elfelejtettem oda, és ott szóltak nekem. Hát mi van akkor, ugye hát, ami a legfájóbb, hogy a felmondás közölték, és most már jön a végrehajtó, vagy jön a csapata? Hát kérem, az a feladatom, hogy a jogszabályok betartására késztessem magukat, és késztessem a bankokat is, meg a bíróságot is. Mégis bele kell itt ittassa azt, hogy a jogszabályok szerint, Kénytelenek vagyunk a jogos önhatalommal élni, fizikai erőszakkal. Ez nem másérva, mint a PTK 109. első elszöveteztésre. A birtok elleni támadás esetén a birtokost megilleti a jogos védelem joga. Tehát egyszerűen, ha odajön a végrajtó. Miért van ez így? Az előbb már mondtam önöknek, hogy Azt mondja a luxemburgi bíróság 243-as 08 számú határozata, hogy kötelezettség nem származik abból, ami tisztességtelen szerzősi feltétel. Én azt mondom, hogy ez tisztesség, mondta a szerződésnél, ez tisztességtelen. A bank azt mondja, hogy tisztességes. Ki fogja eldönteni. Hát két fél van a magyar államnak semmi köze, hogy ő nem szerző fél. Döntetlen, hát a felek merré rendeltek, egyenjogúak a banknak, egy fikar sincs több joga a polgári jogszabály szerint, ugye mert polgári szerzésről van mint az adósnak. Ki fogja eldönteni ezt a kérdést, és azt mondja közben a luxemburgi bíróság, azért akarom részletezni, hegyezni, mert, mert jó lenne, ha itt kapnának, akik ott rohangálnak majd a lakásra körül, hogy menjen ki. Miért menjek ki? Azért, mert azt írtam bele a szerződésbe, hogy abban az esetben a felmondás van, az kimegyek, ugye ezt írtuk bele. De ez a, a szerdési feltétel, ez tisztességtelen. És tisztességtelen egy szerzési feltétel nem róhat kötelezettséget az adósta. Nem fog összejönni nekik. Érdekes módon, a ket, ha jól emlékszem, a 2000 évben egy 536-os döntvény, az foglalkozott ezzel egy önbíráskodás kapcsán. Nem volt önvíráskodás abból, ugyanígy megállapított, ugyanígy történt, hogy a szerződésbe vállalta valaki, hogy kimegyek, akkor ha felmondás van, majd ezt a kiköltözést megtagadta, majd kiverték a hátból, majd visszaverték, és nem volt önviráskodat. Miért lett volna? Hát a 190. szakasz második bekezdéses működik, azaz a dolog visszaszerzése érdekében és használatott jogos hatalmat. Önhatalmat. Nem szívesen beszélek erről, hiszen hát mindent csak ne fizikai erőszakot lássa. Ez távol átőre. De ha más nincs, és ha egyszer a jogszabály megengedi, és ha egyszer abban az adott helyzetben kötelező, hát azt ne várják el tőlünk, hogy feltegyem a kezem, és még mindig van a 190 szakasz szerint lehetőség arra, hogy védekezze. Ezt ez, ez ki kell használni. Hát valahogy a bankot észre kell téríteni. Hát ne legyen már egy olyan nagyfiú ez a bank, vagy bárki, hogy azért, mert ő kijelenti, hogy mányiak, mert nem megyek ki. Hát tessék előbb eldönt, a bíróság majd, ha megmondja, hogy tisztességes az a szerzési feltétel, akkor mennem kell. Az más, de először hozzak egy bírósági határozatot. És épp ez az, amire az előbb gondoltam volna, hogy jó, jó, én nekem nagyon fontos lenne, hogy ezer vagy tíz ember megindítsa egyszerre, akkor az érvelésemet erővel tudom alátámasztani, és az nekem nagyon jó lenne. De ha nem indít senki perc, a banknak nem annak kellene inkább? Az életben nem üzd be a lakásba, hogyha ezt alkalmazom. Hát mindig már meg azt a rohadt perc. Hát tudjak már veled egyszer valahogy tisztességes módon vitatkozni, és ne ilyen felülről kezeljen. Ez volt, ha már itt vagyok, és ha már mégiscsak feltartottam magukat ezzel, ez az előbb kimaradt. Mondom, mindig óvatosan bánok ezzel a dolga, hiszen nem az erőszakra kérem magukat, hanem arra, hogy a a éljenek. Más dolog, és ha már idáig belementem, mi van akkor, ha van rendőri segítség? Nézegettem ezt az április 1-i együttműködési megállapodást, a belügyminisztérium ugye is a bankok, bankszövetség között. Tehát ezt, nézegettem. Erre nézve, mintha nem kötöttek volna megállapodást. Gyanús. És a rendőrök az, az más. Szóval azért ott azért óvatos, még óvatosabbnak kell legyek. Még akkor is, a hivatalos személy ellenére szakra, ha gondolunk, csak a jogszerű cselekményéről illeti meg őt, az szerinti büntetőgi védele. Csak jogszerű. Rendőr jogszerűen járjál el, de ha nem jogszerűen jársz el, akkor ez a szakasz nem vonatkodik arra. És még egy rendőr, soha nem szabad tényleg másképp viselkedni, csak erőszak, vagy fenyegetés a rendőrrel szembe az, ami büntetendő. Na én itt a rendőrökről is ezt a témát igyekszem is elkerülni, meg elhagyni, csak nehogy ebből a közül valami botrány legyen. De nem tudom magamba hagyni, Ugye a 196-as egy és kettő bekezdése szerint bennünket megillet a birtokunk elleni támadás esetén a, a jogos védelem joga azaz, és olyan mértékben természetesen, ami a birtok megvédéséhez elegendő. Tehát, hogyha természetes ökölcsapással akarnak, akkor nekem is illik valahogy ott, tehát nem aránytalan, ugyanúgy, mint a jogos védelmi helyzetben. Talán ezt hagytam el, Köszönjük szépen, és reméljük, hogy lesz még alkalom, hogy beszéljünk erről. Visszatérve, tehát beadtam a keresetet a Szegedi Városi Bíróságra három hónappal ezelőtt, nagyjából nem történt eddig semmi azt leszámítva, hogy kaptam egy hiánypótlásra való felszólítást. És amikor a keresetnek a számszerű, tehát a számítási részeit meg kellett határoznom, hogy mi az az összeg, amit én követelek, mint Cárterit a banktól. Akkor megszereztem ugye az adatsorát a svájci alapkamatnak, összevetettem az ügyleti kamataimmal, és arra kellett rájöjjek, hogy még 2005-ben, amikor a hitelt felvettük, akkor az alapkamat és az ügyleti kamat között 2,5% volt a különbség, ez mostanra 7,5%-ra nőtt meg, tehát nagyjából háromszorozta, nem jól mondom, bocsánat, háromszoros, de másfél és négy fél van szó szóval egészen pontosan, elnézést. De a lényeg az, hogy a bank nagyjából meg háromszorozta a kettő közti különbséget, és mivel én ezt nem tartom jogosnak, ezért végig számoltam szépen, hogy adott hónapban mekkora összegről van szó. Ezt összeadtam, és így adtam be a keresetet. Hogy ez ne legyen ilyen bonyolult dolog, ezért megkértem egy programozó barátomat, hogy készítsen erre egy uh, egyszerű kis programot, és ő a mai napra elkészítette, de még nem tökéletes a dolog. Néha uh, napokon belül az lesz, teszteljük, újraírja, és amikor elkészül, akkor ez a program arra lesz alkalmas, hogy az ügyfél illetve hát a károsult beírja, hogy mikor vette föl a hitelét, mekkora volt akkor az ügyleti kamat, megadja a kamatperiódusok, illetve a kamatváltásoknak a dátumát és az új ügyleti kamatot, és ezekből az adatokból a program kiszámolja, hogy mekkora az az összeg, amekkorát ő a mi állításunk szerint követelhet a bankján. Ez csak és kizárólag a kamat problémát ö, számolja ki, itt nincs arról szó, hogy árfolyamkockázat, nincs arról szó, hogy nem vagyoni kártirítés, ezek egy későbbi ö, alkalommal, hogyha így működik a ö, bíróságon és megítélik ezt, akkor az egy következő lépés lehet. Minden nem láttam célszerűnek egyszerre ö, beadni. Na most, ahogy az előbb Dr. Lehman is megemlítette, ugye van az ő útja, a jogi út. Ez egy nagyon fontos és bízunk benne, hogy hatékony módszer lesz.